Arra txaldeon, nagoren? Arra txaldeon, bai. Bueno, horrelako martxak eh, askotan eh, entzundugu ez dakit, oksigeno, oksigenoa direla eh, preso politiko txat, espetxean eh, dauden entzat, zuek aurreko azte buruan, eh, baiado lidera joan sineten, eta ez dakit eh, hori egiaztatu zenuten? Bai, eh, ala etxan zen, ez... Eh. Arañera man genuen presoekiko elkartasuna, bueno, bere txiki Jule Hernández eta Otzonen Lope de Luzuriaren egoera salatzeko, eta, bueno, e, ba, aukera izan genuen, bai, e, oiukatzeko, beraiekin hitz egiteko, beraiekin elkartasun guzti hori jasotzeko, eta egiaetan nahiko emozionantea izan zen. Mm -hmm. Badak izue presoek, e, bueno, ba, kontatu izue, nola bizi izan zuten momentu horiek, badak zerbait? Bai, ba, justo bueno, gotzon nize badut eta saiatu zen e, bertan inguruan, bon, estetxinguruan gendenean e, deitzen, baina hori huinen ba, kontu horrengatik e, izan zuen deitu, baina justo bukatzerakoan deitut zuen, eta bueno, ba, pospoz izue den, animoz beterik... E, Emozionatuta ez, azkenean herriko eh, jendea eta elkartasun guzti hori espetxearen eh, arrexiaren beste arte iristea eta beraiek zuzenean entzuna lizatea ba, beti garrantzitsua ez. Eh, Emakumeen, ez izan ginduzten ikusi, entzun bakarrik eh, ba, bueno, zuziri eh, bat eh, jauzi zalako gertu eta, bueno, oria itzak itzatera bidizuten moduloan modulo izteko eta patiara baino mutilak zehietant zeuden eta orduan haiek bai ikusi ahal izan gintuzten. Bueno, dakit eh zen maila arte sagutuko gintuzten bakoitza eta pentsatzen du daietz baina guk bueno, ikusten genuenan zen, bueno, ba marroten artean da ikurriña eta ohiukabai aritu ginen beraiekin hizketan, ez? Mm -hmm. Aisu. Bai, lanoski garrantzitua e... dela beraientzako Euskal Herriko elkartasun guzti hori eta lagunak eta zen ideak horrik gabeza ematen ba, ba bai, garrantzitsua ba bai. Uh -huh. Nagore, zu ere, ez izan zara, ezagutu dituzu horma horiek eta bueno, e, gaur egungo egoera esan askotan entzun dugu inoiz baino txarragoa denik, ez dakite zu horrekin ere ados hauden? Ba, baina, ni... Horegun, bueno, jendea edaramazkin urtekin oso denbora gutxe egon hitzen, baina... Baina konturatzen zara, zen horako gurru delkeria erabiltzen den... E, e, gure presoen aurka ez. Baina bueno, preso guztien aurka, baina bereziki preso politikoen aurka ez. Eta bai, baina, berota... Okerrera e, dagoa egoera, Beraiek ere eskutzen ari dira, Bala, ditelako... E, Bala, hori eta... Eta presoen daukaten indar hori. E, Garrantzitsua dela eta beraz haustera doaz eta, eta bai, oso oso gora gogorretan e, ari dira dintzen e, gure presoak ez mm -hmm. Baila do lidera, uste dut boste, kilometro inguru daudela baino puertora joateko askoz eh, gehiago daude Te, nola animatiko zenukezu maizu? Eh, Nafarroko jendea eh, puertorako Arako marcha horretan parte hartzeko. Bueno, ba bai, urrun dago, 1000 eh, kilometrotara dago, baina pentsatu dugu beraiek 1000 kilometrotara alfi lagunerokoan eta gure alerintxo bat ere merezi duela kilometro guzti hoe kezkatasunez bete, animo batzuk bidali eta gainera egoera hori salatzeko eta risarteratzeko erabiltza, ez? Eh, salaketa E, alik eta jende gehien zabaltzea, eta gure elkartasuna, animoak eta opa da guztia gure, gure txekoek eta gure lagunek eta presoiek e, jasotzea. Erez, orduan ikusten dut e, bideiago gorra izan da ere, e, bertan zaudela eta ikusten dutzunean e, zen olako garrantzia dokan e, animo guztioiek beraie jasotzea, ba, ba bueno, ez dela inbesterako azkenean, ez, gure bizitzako abi egun edo iru izango dira, baina beraien bizikasoa da. Hmm. Ba, nagore, mi esker e, gaur e, hemen zure iritzea ematea eta, bueno, zure bizipena ere hemen e, plazaratzea eta, bueno, urrengo batea arte Vale, ba, eskerrik asko